السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن سلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستوفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يخده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلْ اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلًا ثَدِيدًا يُصلِح لَكُمْ أَحْمَالَكُمْ وَيُوفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُتَعِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَازَ النَّعِزِيْمَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْلَبَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْحَدِيثِ مُحَمَدٌ صَ Wa kulla bid'atin dolala Wa kulla dolalatin finnar Ikhwan fiddin rahimani Warahmatullahi wabarakatuh Dan dengar di rajah dimanapun saudara berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Menjaga kita Melindungi kita Dan senantiasa kita tetap berada di atas Jalan Allah yang lurus sehingga kita menghadap kepada Allah Pada hari yawma la yanfa'u Malun wala banun Ila man atallah adukal bin salim Yaitu pada hari yang tidak ada manfaat Harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah Dengan hati yang salim Ikhwan fitin, pendengar wajah Dimanapun anda berada Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah membahas beberapa perkara Yang bisa mengobati hati kita Dan menjadi Obat serta menu makanan pokok bagi hati kita dan kita sampai pembahasan kepada bab sabar dan syukur sabar dan syukur di mana sabar dan syukur ini merupakan dua perkara yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang yang beriman. Karena Nabi saw bersabda: ajaban li amril mu'min, fa fa'in amrahukullahu khair, wa-leisa dzalika, wa-leisa yadidul dzalika illa fil mu'min." Iza'a sahabat bersarra, sahabat rafakana khairan lah. Wa'idha'a sahabat untarra, sahabat rafakana khairan lah. Rawahum muslim antuhay bin sinan rada Allah ta'ala'an. Sungguh merajukkan orang yang beriman. Semua perkaranya itu menjadi baik baginya. Dan hal ini tidak ada kecuali pada orang beriman. Ketika ia mendapatkan kelimatan, maka dia bersyukur dan menjadi kebaikan dan ketika dia mendapatkan kesulitan musibah Dia bersabar Dan itu menjadi kebaikan baginya Kemudian selanjutnya kita Membahas tentang Makna al-sabr wa hakikatuhu Berkata mu'alif Makna al-sabr Yaitu makna sabar dan hakikat sabar Al-sabru lughatan huwa al-man'u wal-hadrsu Secara bahasa Makna sabar adalah menahan dan menghalangi atau menghalangi dan menahan wshan fawhatsubnati aniljazni walisa yatashki waljawarih anlatminhudud wshakiljiyuk wanhimah. Adapun secara syar'i adalah menahan diri dari kesedihan dan menahan lisan dari iaitu mengeluh serta menahan diri atau menahan anggota badan kita. Dari menampar pipi, merobek-robek sapu dan yang semisalnya. Maka di sini sabar saudara berhala adalah habrul nafs, yaitu menahan diri, al-marqul habrul, yaitu menghalangi dan menahan. Dan darashal ini adalah menahan jiwa kita, menahan jiwa kita dari apa, dari kesedihan, menahan lisan kita dari meneluh menahan tangan kita dari memukul pipi, dari merobek, merobek, robek saku ketika kita menghadapi sebuah musibah. Inilah makna yang disampaikan mereka nulis makna sabar secara bahasa maupun secara, secara syarh. Dan dikatakan juga wakilahu al khulukun fadlul min ahlakin nafsiy yang taniubihin fitlima la yufsinu bahwa sabar itu adalah Akhlak yang utama dari akhlak akhlak jiwa yang menghalangi diri dengan sabar tersebut seseorang dari perbuatan yang tidak baik, yang tidak indah, yang tidak bagus. Wao kawatun min kawat nafsillati diha salahushaniha wao kawat muamriha dimana sabar merupakan kekuatan dari kekuatan kekuatan jiwa yang dengan sabar tersebut maka semua urusan jiwa kita Urusan nafsu kita akan menjadi baik. Ketika Junaid ditanya tentang al-Junaid ditanya tentang sabar dia mengatakan bahawa sabar adalah raja rohul marroti minubirta abus. Sabar adalah seperti orang yang minum sedikit demi sedikit sesuatu yang pahit tanpa mencerkitkan wajahnya. Jadi kalau orang minum Jamu misalkan atau minum obat yang sangat pahit yang diminum sedikit demi sedikit tanpa mengurutkan muka niat maka itulah ia ya, definisi diantaranya sabar seperti itu ini permisalah maka kalau ada orang yang minum sesuatu yang pahit kemudian dia terlihat teriak minum sesuatu yang pahit kemudian dia mukanya berubah maka tidak dikatakan ya atau uh, Definisi tersebut dikatakan tidak seperti orang yang sabar. Kalau orang yang sabar disamakan dengan orang yang minum sedikit demi sedikit. Kita bisa membayangkan kalau seseorang minum jamu yang pain, minum obat yang pain, ditelan, diminum sedikit demi sedikit, maka tanpa mengercikan mukanya, tanpa berubah ekspresi dari mukanya, maka seperti itulah orang yang sabar. Maka orang yang sabar Kita lihat Meskipun dia mengalami musibah Dia tetap menjalankan kesehatan kepada Allah Karena memang sabar Tidak akan lepas dari tiga perkara Sebagaimana penjelasan para ulama Di antara Nisya Muhammad bin Sallallahu alaihi Dalam syaratatul salihin Assabru fiya tu'atillah as an ma illa, ala ma'asyatillah Assabru ala abadillah Sabar tetap menjalankan ketaatan kepada Allah, tidak bergeming meskipun dia mengalami sesuatu yang menyakitkan, tidak bergeming, tidak berubah anggota badannya ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah, tidak bergeming anggota badannya, hatinya, lisannya, anggota badan yang lain untuk menjalankan masjah kepada Allah, meskipun dia harus pahit menelan musibah yang dia rasakan dan tidak bergeming sedikit pun mulutnya hatinya anggota badannya ketika mengalami musibah dia tetap berada di atas kesabaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan dia yakin bahawa semua yang sudah ditakdirkan Allah sebagaimana Nabi bersabda kataba Allah maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard 50000 sanah rahu muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala ta telah menetapkan takdir-takdir makhluk ini 50,000 tahun sebelum penciptaan alam dan bumi, maka Junaid al Junaid beliau menjawab ketika ditanya tentang makna sabar, beliau misalkan seperti orang yang minum obat yang sangat pahit atau jamu yang sangat pahit, yaitu tadarrool al mawarati minhrajit abus minum sedikit demi sedikit bayangkan, biasanya orang yang menelan jamu yang pahit, biasanya dengan mata yang terpejam kemudian mungkin tidak bernapas langsung dia telan begitu saja tapi orang yang sabar dimisalkan seperti orang yang minum sedikit demi sedikit dia merasakan kepahitan tapi dia tidak berubah mukanya matanya, hidungnya semuanya dari mulutnya tidak ada perubahan seperti dia minum air saja Yang segar Seperti dia minum Minuman yang segar yang dia butuhkan Maka di situlah Al-Junaid memberikan permisalan Ketika ditanya tentang sabar Waqala Zunnun al-Misri Zunnun al-Misri dia mengatakan Bahawa yang nama yang sabar adalah Wa'at-tabaw Adil mukhalafat Wasukuna inda tajau'i Usafir baliyah Wajharul hidamahududilfakri bismillahihaatilma'insha. Ya, Ia maksud dengan sabar adalah menjauhkan diri dari perkara-perkara yang menjilisi syariat ini, dan dia sukun, insyaTajurulhusolilbaria, dan dia tenang ketika dia harus menelan sedikit demi sedikit, yaitu pahitnya, kesulitan atau bariah yaitu musibah-musibah yang dialami. Wajharulina dengan bersama dengan itu dia menampakkan bahawa dia tu wajharulina mencukup mahulul fakir, makar badaliyadu fakir, dia tu fakir. Nah itulah orang yang sabar. Padahal dia butuh, tapi menampakkan dia itu tidak tidak butuh. Waqila as sabr hu al wukuf al balabihusnil adab. Ada yang mengatakan sabar adalah tetap dia bersama dengan musibah itu bihusnul adab yaitu dengan adab-adab yang baik meskipun dia mengalami bala mengalami musibah maka dia sebagaimana yang saya sampaikan di depan tetap menjalankan ketaatan kepada Allah tetap menjauhi larangan Allah dan tetap dia mengakui bahwa ini merupakan dan tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala maka orang yang sabar tidak menampakkan Perubahan-perubahan dalam hatinya, dalam lisannya, dan juga anggota badannya Jadi tidak dia belokkan kepada penyimpangan-penyimpangan yang dilarang oleh Allah SWT Dengan kata lain, orang yang sabar adalah orang yang istiqomah وَرَعَى حَدُوا صَلِّهِمْ رَجُلًا جَشْتَكِ إِلَىٰ أَخِهِ فَقَالَ لَهُ يَهَادَ وَاللَّهُ مَجِدْ تَعَلَىٰ أَنْ شَوْكَوْتَ مَنْ يَرْحَمُكَ إِلَىٰ مَنْ لَا يَرْحَمُكَ Ketika salah seorang orang yang soleh melihat orang yang mengeluh kepada saudaranya, lalu dia mengatakan, apa ini? Demi Allah tidak akan menambahkan kepadamu apa engkau, engkau yang mengeluh kepada orang yang mengasihimu. Ya. Kemudian engkau kepada orang yang tidak mengasihimu. Mereka mengeluh kepada orang tidak akan menambah atau tidak akan memberikan Uh, jalan keluar dari musibah yang kita alami Maka kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mengeluh di sini Ada dua Yaitu mengeluh kepada Allah As-shakwa na'u'an As-shakwa in Allah Azza wa Jal Wa hadihi la'adul mafi Mengeluh ada dua macam Yang pertama adalah mengeluh kepada Allah Azza wa Jal Dan ini tidak bertentangan dengan Sifat sabar Sebagaimana Ya'qub alaihi salam Beliau mengatakan Allah berfirman dalam Al-Quran Innama ashku basri wa husni ilallah Sesungguhnya aku mengeluhkan Semua kesedihanku, kegundahanku Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka hal ini Tidaklah bertentangan dengan sabar Kita mengeluh kepada Allah Kita menyampaikan semua yang kita hadapi ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam pengertian mengeluh kita merengek rengih kepada Allah Minta jalan keluar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan sebenarnya ini Merupakan kesabaran juga Sebenarnya kita mengeluh kepada Allah Merupakan kesabaran Karena apa? Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa Ya'udh Mengeluhkan kepada dirinya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan bahawa mengadu kepada Allah, kita selahkan perkara kita kita kembali kepada Allah berarti dia sabar dalam rangka ketaatan kepada Allah. Karena itu merupakan ketaatan. Berarti di sini merau kepada Allah merupakan ketaatan. Dan ketaatan merupakan salah satu jenis kesabaran. Sehingga tidak ada pertentangan dengan dengan sabar. Berbeda dengan yang kedua yaitu syakwa al-mubtara bil salin halil atau al-maqal bahdise la tujami al-shabral bal didad duh wa tubtiluh yaitu keluhan orang yang dapat musibah dengan lisanul ham awil matal lisanul hal yaitu dengan perbuatan maupun ucapan misalkan dia ya, orang yang mengeluh dengan berteriak orang mengeluh dengan memukul titinya dengan menyobek bajunya maka ini merupakan keluhan keluhan yang terlarang lebih-lebih ketika mendapatkan musibah Seseorang sampai mencaci maki Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah kenapa engkau Perlakukan aku seperti ini Bukankah aku sudah menjalankan ketaatan kepadamu Lima waktu sholat sehari semalam Kulakukan Fakir miskin ku santuni Anak yatim kusayangi. Semua dilakukan Namun kenapa ini berganti musibah aku alami Demikian Maka ini merupakan Mengeluh dengan lisanul matal Dengan ucapan Atau ketika dapat musibah Ini mengeluh dengan lisanul hal Melempar barang, melempar Piring, melempar gelas, Berteriak-teriak Maka ini tentu saja Bukanlah sabar bahkan ini Bertentangan dengan sabar tersebut Wasahatul afiyah Ausadila abdi min sa'adis sober medan al-afiyah al-afiyah al itu adalah keselamatan murah uh, lapangnya rezeki kelapangan rezeki kelapangan kesehatan semua al-afiyah maka medan kelapangan di dalam kita kesehatan kemudian juga kelapangan rezeki itu lebih lu, lebih luas bagi seorang hamba dibandingkan medan kesabaran <tuh> artinya ikhwan kutim berasimani wa rahmatullahi Sesungguhnya, bagi orang yang belum mengalami musibah Maka ketika dia menghadapi kelapangan dalam mendapatkan riski Mengalami kelapangan dalam menikmati kesehatan Itu lebih luas baginya Lebih baik baginya daripada medan kesabaran Dan ini tidaklah walau yurati terhadap Qauluhu sallallahu alaihi wasallam telah bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi bersabda wa laa u'tiya ahadun ataan khairan wa sabr tidaklah seseorang diberi dengan sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan dengan sabar dengan kesabaran bahwa bukhari dan Muslim maka kesabaran yang dimaksud di sini yang merupakan pemberian yang lebih baik dan lebih luas, lebih leluasa bagi seorang hamba dibandingkan dengan yang lain, dengan pemberian yang lain. Maka ia dimaksud kesabaran. فَإِنَّهَا ذَا بَعْضَ النُّزُلِ الْبَلَاءِ yaitu kesabaran yang di alami seseorang setelah dia mendapatkan musibah. Maka ketika orang mendapatkan musibah, ketika dia bersabar, maka kesabaran tersebut lebih baik dan lebih luas dibandingkan dengan pemberian-pemberian yang lain bahwa kesabaran tersebut merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang harus juga disyukuri. Fa saatu shabri aw amma qabla nutrihi fasahatul afiyah aw sa'a. Makam kesabaran adalah merupakan seluas-luasnya apa namanya medan, seluas-luasnya pemberian. Ini terjadi setelah Orang tersebut mengalami musibah. Ini dikatakan pemberian yang paling baik yang diberikan atau diterima oleh seseorang adalah sita sabar ketika dia mengalami musibah. Namun sebelum mengalami musibah datang, maka sah tulah fi al iaitu medan yaafiyah lebil was. Maka di sini, ikhwan fitri rahimani warahmatullah, kita berinfak sebelum kita mengalami kemiskinan. Kita haji. Sebelum kita tidak mendapatkan peluang untuk bisa melaksanakan haji, maka kita bersabar untuk menjalankan ketaatan, -ketaatan kepada Allah itu lebih baik ya, daripada setelah kita mendapatkan musibah dan kita belum tentu kita bisa bersabar. Wannasu matiyya rubbi Allati yasiru alaiha ila jannahi awinnaar dan jiwa ini merupakan kendaraan bagi seorang hamba di mana seorang hamba tersebut berjalan di atas jiwa ini yaitu maqiyah ila aljanna yaitu orang ini mengendarai ya, kendaraan jiwa ini menuju neraka atau surga wasabaru laham ma bi malatil khitam wa zimamil adapun sabar memiliki kedudukan seperti tali pengerdang bagi kendaraan yang ditungganginya fa in lam yakunil maqiyah khitamun zimamun Shalat tiga puluh maka kalau kita memiliki kendaraan di mana neram kita adalah jiwa kita ini dan jiwa ini akan menuntun kita ya kita tunggal apakah kita menuju ke badar neraka atau ke badar sorga sebab kalau jiwa kita adalah Almutmainnah apa kata Allah ya ayat tuhan Almutmainnah iljia'in ila arfikar ardiya ardiya Fadakhuli fi'ibadhi Wadakhuli dan nasi Wa'ala jiwa yang tenang An-Nafsu al-Mutma'inna Dimana sudah sampai kepada kita penjelasannya Iaitu jiwa yang bertauhid Jiwa yang beriman dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Jiwa yang beriman kepada hari akhir Bahkan kalau beriman kepada asma wa sifat Dengan nama dan sifat Allah Ya maka dia penanti termerasa di indera Allah, selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dia diminta interogasi oleh Allah serta jiwa al-mutmainnah jiwa yang yakin dan beriman kepada hari akhir bahwa di situ ada pembalasan, bahwa di situ ada al-jazaa yaitu pembalasan. Oleh karena itu al-nafs al-mutmainnah ditanya dan disuruh oleh Allah, Allah, dipersilakan oleh Allah, ya ayyatu hadzulf mutmainna irji ila rabbika radiyatan Kembalilah kepada rabb dengan rida dan diridhai. Ya ayyatu hadzulf mutmainna irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi dana masul al dalam golongan hamba hambaku ku jannati dan masul lah ke dalam surga Maka an-nafsu di sini katakan matiyatul 'abdiy allati yasiru 'alayha ila al-janna wal nar. Jiwa merupakan nafsu merupakan kendaraan bagi orang tersebut bagi pemiliknya apa untuk menunggangi dia menuju ke surga atau neraka. Dan sabar merupakan tali pengekang bagi tunggangan tersebut bagi jiwa. Jadi jiwa kalau tidak memiliki kesabaran maka seperti tunggangan yang tidak memiliki tali pengekang kalau kita naik kuda misalnya tanpa talis belakang, maka kita akan dibawa oleh kuda tersebut ke mana? Kuda itu lari ke barat, kuda lari ke sana kita akan sampai ke timur, kuda lari ke sana kita akan dibawa dan kita tidak bisa mengendalikannya. Maka dengan kesabaran, sabar merupakan al-kitam wal-zimam lil matiyyah. Uh, Jikalau tidak ada bagi tunggangan tersebut hitam awal jiwa, yaitu talib pengekang syara terkikul lima trimpin maka dia akan dibawa lari ke mana saja. Wahupi darmin khutbah al fi dzin rahimani wa rahimakumullah. Iqtaung hadhih nuful fa inha turatun ila kullisu. Maka perhatikan jiwa ini, ya bawa lari jiwa ini, kendalikan jiwa ini. Karena apa? Karena jiwa ini senantiasa selalu mengajak kita kepada setiap keburukan. An-nafs telah amalum bissu, yaitu jiwa itu selalu mengajak kepada kepada keburukan. Sebagaimana kita mendapatkan an-nafsu al al-amara bissu, wama ubariun nafsii, inna nassa la-amara tum bissu. Maka aku tidak berpaling diri dari diriku. Sesungguhnya jiwa ini dan dia telah mengajak kepada kepada keburukan. Ikhwan fid-din rahimani wa rahimakumullah. Farahiballahu imran ja'ala li nafsihi qithalan wa zimaman fa qadah ila fadillah. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia menjadikan untuk jiwanya, untuk nafsunya qitham wal zimam, yaitu memberi tali pengikat, di mana tali pengikatnya adalah as-sabr. Rokok dah habis hitom lah, Kemudian mengarahkan dengan hitomnya, dengan tali pengikat tersebut, mengarahkan jiwanya kepada kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa sorot roh habis Kemudian dengan tali pengikat itu dengan sabar di samping mengarahkan kepada kita kepada Allah. Kemudian memalingkan dari melakukan maksiat kepada Allah fa inna as an maharimillah aysar min as-sabri ala azabihi fa sabar dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala aysar min sabri ala azabihi yaitu lebih mudah daripada sabar ala azabihi menghadapi azab Allah Subhanahu wa ta'ala wan-nafs lahu quwwatan Nafsu memiliki dua kekuatan, kuatul ehdam, wa kuatul ehdjam. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan untuk melakukan sesuatu, kekuatan kedua adalah untuk menghindari dari sesuatu. Maka Sahihul fahikot, Sahihah kau tushabri an yajallah kuatul ehdam mafrufatul ilmah yulfaul. Uh. ...hakikat dari sabar adalah menjadikan kekuatan ehdam yaitu melakukan sesuatu. Menuju apa? Menuju perkara-perkara Yang bisa memberikan Manfaat kepada orang tersebut Adapun kuatul ihjam Imzakan Amma yudurruh Kuatul ihjam adalah menahan diri Dari perkara-perkara Yang bisa mendatangkan Mabod kepadanya Maka jiwa ini memiliki dua kekuatan ya Kekuatan ihjam kuatul, kuatul ihjam Kekuatan untuk melakukan ketaatan Dan kekuatan untuk menghindari dari perbuatan yang mencelakakannya dan itulah sabar. Sabar ada dua sisi. Qabilan nafs man yasbiru ala qiyamil lail wa mashaqqati shiyam, wala yasbiru ala adratil Ada sebagian orang yang bisa sabar menjalankan qiyamul lail, ya, yaitu bangun malam, kemudian sholat malam dan juga bisa berpuasa tapi enggak sabar dari melihat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yashbur 'ala nazar wal intifat ila as 'ala 'ala bil mahruf wal munkar wal jahar. Ada juga sebagian dari dari mereka yang bisa sabar menahan diri dari melihat dan ber, dan menoleh kepada gambar-gambar. Ya, maksudnya di sini gambar yang diharamkan Allah, tapi <tuh> Dia tidak sabar ya, yaitu melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar serta jihad. Maka di sini yang dimiliki oleh jiwa dua kekuatan, kekuatan ketaatan dan kekuatan menghindari perkara yang bisa menjerumuskan kepada maksiat. Wa qila asra as-sabr nafsi, dan min hauna aqd al-qa'il qaulah, sabrun fa sabru Kemudian juga ada yang mengatakan dikatakan juga sabar merupakan keberanian jiwa. Oleh karena itu ada yang mengatakan keberanian adalah sabar keserak. Wa sabru wal dzakohijjan. Adapun sabar dan dan dan takut, ya merupakan dua perkara yang yang berbeda yang bertolak belakang. Sebagaimana Allah Subhanahu Wala'alad wa berfirman tentang ahli neraka, Sawaun waun Adazina am sadarna malana min rahis sama saja bagi kami kata apakah orang, orang yang ada di neraka apakah kami takut atau kami tetap sabar di neraka maka tidak ada jalan kami meraih tidak ada jalan lain tidak ada tidak ada, tidak ada jalan apakah kataku dengan neraka atau dia bersabar menahan diri di neraka maka tidak ada jalan baginya untuk keluar dari neraka maka di sini Al-Jaz'ul, al yaitu ketakutan dan as-sober Merupakan perkara yang berlawanan Maka dikatakan Ia makna as-sober diantara juga keberanian Berani untuk tetap tak terhadap kemerahullah Berani untuk meninggalkan maksiat Dan berani untuk tetap sabar Yaitu berani menghadapi Tadir Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwan Siti Rahimahli wa rahimahumullah Kemudian muallif Mengatakan as sabri kita tambahkan sedikit aksam, asal berziarah macam-macam sabar berdasarkan mutaan lit, perkara yang tergantung kepadanya. Asal belum berziarah tiba-tiba mutaan lit, Sabar bersabar perkara yang tergantung kepadanya ada tiga macam. Pertama, asal belum ala alamir wat hatta yudinya, hatta yudinya. Sabar terhadap perintah-perintah dan ketaatan sampai dia bisa melaksanakan. Wasoburun anil banahi wal muhola fat hatalayaku afiha. Sabar menahan diri dari apa, dari perkara yang dilarang dan muhola yaitu pertentangan, penuntangan yang yang menyirisi agama hatalayaku afiha sehingga dia tidak terjerumus ke dalamnya. Wasoburun alil akbiyah hatalah yaitu pesat bakhotha, naik pesat yaitu sabar. Menghadapi muhadapi alabbiyah yaitu sabdir sehingga dia tidak marah ketika mengalami sabdir tersebut wahadil asam ialah الذي يسمى فيها لبذل العبد من امر يفعله ونحي الذي تانبه وقدر وقدر يسر عليه haruslah bagi seorang hamba yaitu terhadap perintah dia menjalankan terhadap larangan meninggalkan dan terhadap sabdir dia sabar terhadapannya Maka sebagaimana yang disebut oleh ulama Syaih Muhammad bin Sulais bin mengatakan bahwa sabar ada 3, sabar fi taatillah, was sabru an ma'siyatillah, was Sabar tetap menderakan ketaatan, sabar tetap meninggalkan maksiat dan sabar terhadap hadir Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali sampai di sini sementara kajian ini untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan penjawab Dan soal kembali kepada Allah Baik para pendengar Sebelum kita lanjutkan kepada sesi soal jawab Kita akan jeda terlebih dahulu Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku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 Kemudian dijelaskan oleh para sahabat ini yang kita kenal dengan al-manhaj cara atau sikap beragama yang benar yang kita ambil dari orang-orang yang terdahulu generasi terbaik dari ummat ini yang masuk dalam firman Allah bahkan kepada mereka pertama kali Allah berfirman kuntum khayla ummatin ahli jadilnas kamulah sebaik-baik manusia yang Allah bangkitkan sebaik-baik umat yang Allah bangkitkan keluarkan untuk manusia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 sahala Allah Rabbihittariqa jannah barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu Allah akan mudahkan jalannya ke surga hadis ini sahih diriwayatkan oleh imam muslim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudaraku para pendengar hadir roja anda berada kita akan masuk sesi soal jawab bersama al ustadz mahfuz umri alsihabullah taala dan kita akan angkat pertanyaan pertama dari pesan singkat sa ya? Ya. Nah, kita akan angkat dari uh, dari Umu Abdurrahman Assalamualaikum Asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, Ustaz, uh, kami para istighlamullah telah banyak mengetahui tentang kewajiban-kewajiban kami, tapi Ustaz nasihatkan pada kami agar sabar mengamalkannya. Iya betul kita semua mengharapkan dan berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita miliki ini adalah ilmu yang bermanfaat dan yang dimaksud dengan ilmu sebagaimana tadi kita dengarkan bersama Ustaz Duan Fadil, Ustaz Abdul Hakim, bin Abdul Abdak, ilmu ulama oleh Allah, wakil Rasul, wakil Sahabat yang ditamui. Sebagai Sebagaimana kita ada rimak ilmu ilmu al jawziyah ilmu ada firman Allah sabda Nabi sallallahu dan perkataan para sahabat terselit kami bukan semata-mata darhadan maka kita minta kepada Allah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mtaqabbalan ya Allah aku mohon padamu rezeki yang bermanfaat rezeki yang halal dan berkah dan yang baik dan amal yang diterima Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' fadkitablah lu pada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat Maka ilmu yang tidak bermanfaat ini ya, Adalah Dia memiliki ilmu tapi tidak diamalkan Dan kita semua beri pada Allah dari itu Kita berusaha semaksimal mungkin Untuk bisa mengamalkan ilmunya Bagaimana caranya Jika awal pertama kali kita mendapatkan ilmu Yang belum kita ketahui Maka segera kita amalkan Dan antara salah satu soleh Yang dinutil oleh Ibn Wajjab Al-Hambali Allah akan mengajarkan ilmu yang belum kau ketahui kalau engkau mengamalkan ilmu itu Dan jangan ditunda, segera diamalkan Meskipun sekarang kita ini Mendengarkan tentang sabar dan mengalami musibah Maka kita segera bersabar kepada Allah Dengan menerapkan ketiga macam Kesabaran ini Maka ketika kita dalam majlis ilmu Mendengarkan keutamaan berzikir Maka segera bibir kita bergerak untuk berzikir. Ketika mendengarkan keutamaan istighfar Segera bibir kita bergerak untuk istighfar Ketika mendengar masalah keutamaan Sedap Allah Infak dan seterusnya ada uang, bila kita berapa yang kita miliki kita keluarkan untuk sedekah, jangan kita tunda. Adapun kesalahan lusa Allah wa nabi saw. Kita minta kepada Allah kesabaran untuk tafsir qomah. Karena ketika kita menjalankan langsung Allah akan memberikan ilmu yang belum kita ketahui. Baca Allah wa yugnibakum Allah. Allahumma. Nah Masad, kita akan angkat pertanyaan selanjutnya dari penelpon kita Masad yang ada di Tol Jagorawi Pak Hadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ya. ini Pak Ustaz saya mau tanya uh, mengenai amal yang diniatkan semuanya kepada Asma Allah. Misalnya kita bersabar karena Allah as dalam rangka mengabdi kepada Allah as Kita mengasihi sayang karena Allah Ar-Rahman ar ya. kita mencari rezeki karena Allah ar Itu ya. gimana Ustaz? Boleh atau tidak Ustaz? Itu ada jawab. Terima kasih, kasih, kasih. Ya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Uh, di antara Disyariatkan ya Dalam kita mencikapi asma wa sifat ya Kita beriman Dan meyakini Tentang nama dan sifat Allah Sebagaimana yang Allah Berikan nama tersebut Dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Al-Sunnah Itu berlukan Akhidah al -Sunnah. Kemudian yang kedua Dalam kita mencikapi Nama dan sifat Allah adalah Kita berdoa dengan menggunakan nama insyaallah Allah Allah berfirman "Wa lillahi al husna fad'u biha". Allah punya nama-nama yang baik, maka mintalah dengan nama-nama itu. Maka nama-nama ini kita sesuaikan ketika kita minta. Ketika kita minta rezeki, maka kita mengatakan ya Allah ya Razzaq. Kita minta ilmu ya Allah ya Alim sebagaimana keterangan Syekh Muhammad bin Salih Al-Fahimin. Kemudian itu tiga di samping itu ya kita menjalankan apa namanya uh, atodomun At yaitu yang terkandung di dalam nama-nama tersebut ya. kita apa namanya mencari rezeki karena Allah memberi rezeki ya. kita menyayang karena Allah punya sifat penyayang namun tentu saja di situ ada sifat-sifat Allah yang tidak juga kita melakukannya seperti apa Al Gibriyah yaitu bersorban Almutakabir Almutakabir Allah maha Sombong, maka kita nggak boleh karena ada larangan, yaitu al-kiybr betul-hak yaitu sombong merendahkan manusia dan menolak kebenaran kita dilarang untuk memiliki sikap dan sifat tersebut. Maka memang ia ya, sebagian sifat seperti kasih sayang, ya, maka kita harus memiliki sayang irhamu maafirat, irhamku maafir sama kasih hadirlah yang di bumi yang maka akan mengasihi kamu yang di langit, karena Allah Maha kasih dan sayang Ar-Rahman Ar-Rahim. Maksudnya sebagian bisa diterlaksubat Dan sebagian tidak seperti itu Allah Alam Nah Ustaz, kita akan angkat berikutnya Pertanyaan dari pesan singkat Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi nah, Dalam Al-Quran Pada surat Al-Baqarah Ayat 153 yang artinya Hai orang-orang yang beriman Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar Mohon penjelasannya dari arti ayat tersebut Dan bagaimanakah cara agar sabar dan sholat Dapat kita terapkan dalam kehidupan yang mana Ada yang menjalankan saat wajib Ataupun sunnah Sangat rajin Dan tepat waktu Namun ketika ujian atau musibah menimpanya Ia tidak sabar dan berlarat dalam kesedihan Dari musibah yang menimpanya Dari Eko di Jakarta Jazakallahu khairan Silahkan Ustadz Ya Eh uh... Inna Minta pertolongan kepada Allah Yaitu dengan solat dan sabar Maka di sini Minta pertolongan kepada Allah Dengan solat dan sabar Yaitu kita bisa menjadikan Sabar dan solat ini Sebagai dawasul kita kepada Allah Untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah bersama orang-orang yang sabar Maka Allah bersama orang-orang sahabat disini ya, Maknanya Ma'iyatullah bersamaan Allah Kepada hambanya itu ada dua macam Yaitu Ma'iyah al-ma'iyah al ammah Dan al-ma'iyah al-khazah Kebersamaan Allah secara umum Dan kebersamaan Allah secara khusus Maknanya secara umum adalah Ilmu Allah bersama Semua mahluknya Wawwa ma'akum a'inamakum tum Dialah Allah Bersama kalian di mana saja kalian berada, maka di sini alam ia ammah, ma'iyyah sir'a umum yaitu ilmu Allah. Kalian siapa saja, orang kafir, orang Islam, orang beriman, orang tidak beriman, makhluk hidup, makhluk mati, semua Allah Maha tahu dengan ilmu Allah. Dimanapun kita berada, ya. Bahkan ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha hatta Allah. Tidak ada daun yang jatuh di tengah hutan belantara yang gelap kecuali Allah telah tahu Juga ilmunya. Oleh karena itu di dalam manhaj adzhar yang pertama malah tulis khabar al khalzar al ilmu dengan beriman bahwa Allah mengetahui yaitu kejadian yang belum terjadi akan terjadi dan sudah terjadi. Ya, ini makia amah. Adapun dalam ayat tersebut, innalillah ma'asubirin ma'asubirin yaitu makia khasah, makia secara khusus bermakna pertolongan Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam meninggalkan maksiat dan sabar dalam meng menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta pertolongan kepada Allah dengan sholat dan dengan sabar. Wustahinu ya. bisabri sholat. Maka di sini kita bisa bertawassul dengan amal sholat kita. Yaitu dengan sholat maupun dengan, dengan kesabaran Allah ma'ala. Nah, Masyid. Selanjutnya kita akan terima kembali dari penelpon dari Abu Rizki di Hutan Kayu. Assalamualaikum. Ya silakan Abu Rizki. Nah, kalau berdoa dengan menutup nama-nama Allah, nah, tapi saya pernah membaca itu dengan misalnya Ya Rohman, Nuzul Nuzul Rohmataka, Ya Ya Rohim Irhamna, itu boleh atau enggak? Ya, itu aja. Ya cukup bapa. Ya terima kasih Abu Rizki. Assalamualaikum. Ya silakan. Iya ya, betul. Ya Allah Ya Rahim Irhamna. Ya, ya Rahim Ya Maha Penyayang, kirhamlah sayanglah kami. Betul, sebagaimana tadi penjelasan yang kami sampaikan, yang eh, saya nobel dari keterangan Nabi Muhammad bin SAW, bahawa hendaklah keselarang itu berdoa disesuaikan dengan apa namanya nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, minta rezeki, ya, ya, rosad, ya, berikan rezeki kepada kami, ya, ya, alim. Andil ya Allah yang maha mengetahui berilmu kepada kami dan seterusnya betul tidak masalah itu. Baik kita akan angkat berikutnya dari penonton kembali dengan Ibu Junita di Keranggan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya silakan bertanya langsung kepada Ustaz. Baik ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya saya mau tanya ini mengenai e, zikir pagi dan petang ya. Kalau untuk e, wanita kan biasa suka haid gitu ya. Kalau pada saat haid tetap boleh dibaca atau tidak ya untuk e, doa zikir pagi dan petang ini? Itu saja, Ustaz? Iya, cukup tidak umum. Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Uh, ketika Aisyah Haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika itu beliau menangis. Kemudian Nabi bertanya, "Anasisti, faqarat na'am, ukumifas atau haid maksudnya di sini?" Maka kemudian dia mata dia, ya. maka Rasulullah SAW ya, ini menunjukkan Aisha ini menangis karena khawatir kehilangan kebaikan-kebaikan, ya. maka nabi mengatakan yadhi ma yadhiil haj ghairallah tatalfi bil bayt Bukhari. Perjalanan apa yang dilakukan semua orang haji kecuali towaf mengelilingi Ka'bah. Maksudnya tawaf itu memiliki kedudukan yang sama dengan sholat, ya, sehingga harus suci dari haid. Maka dengan hadis ini, ya, ya para ulama e, berpendapat, ya, bahwa kita boleh mengerjakan yang lain, ya, kecuali tawaf di apa, ta seperti berzikir dan lain sebagainya. Di itu, sebagaimana disebutkan juga riwayat dari Aisha, radhlaanha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir kepada Allah Fikulih Ahwalih pada setiap keadaannya, pada setiap keadaannya Kulli li ya yufidil umum umum, ya baik keadaan ya bersih maupun tidak, uh, tidak suci, beliau berpikir demikian, ya adapun ketika beliau menjawab so beliau salam, ya kemudian beliau udhulu, karena beliau ingin dalam menjawab salam dalam keadaan suci ya, ini tidak ada tanah pun baik, ini jawabannya berarti jawabannya tidak boleh maaf, ya, set Baik saya, kita akan angkat kembali dari penelpon dari Ibu Yayu di Ciputat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ingin tanya Ustaz, uh, saya punya adik laki-laki, ikut pada saya, uh, dan saya wanita bekerja. Uh, nafkah sehari-hari adik ditanggung saya, adik saya sudah balik, sudah 30 tahun. Namun yang saya sesalkan tidak menjalankan sholat, merokok, dan... Uh, berpacaran Nah ini uh, saya Menyampaikan nasihat tetapi tidak didengar Sehingga saya berkeputusan Untuk uh, tidak serumah uh, Dan uh, Tidak menafkahi Salahkah saya Ustadz sebagai Kakak wanitanya, ayah ibu saya masih ada Iya cukup umum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ustadz uh, Pertama urus, Urusan nafkah Kalau kita lihat dalam kitab Subuhul Salam ya. alaikum Assalamualaikum. Maka nafkah, misalkan uh, itu urusan laki-laki. Arrijalukawamu nala -laki, nisa ya. laki-laki itu mungkin bagi perempuan. Ya. Dan laki-laki ini memberi nafkah pertama yang wajib kepada istrinya yang kedua kepada anaknya. Kadang-kadang terbalik kepada anaknya yang pertama, Istri yang kedua. Dan yang berikutnya kepada ibunya, kepada ayahnya, kepada saudara perempuan. Baru kepada saudara laki-laki Nah maka di sini pada hakikatnya Tidak ada kewajiban bagi seorang ibu untuk memberikan kepada saudara perempuan ini Menurut nafkah kepada saudara laki-laki Tidak -laki ada kewajiban, tapi itu kebaikan Yaitu kebaikan, bukan kewajiban Tapi kebaikan, tapi justru sebaliknya Meskipun adiknya tadi uh, Yang laki-laki, ya dia kalau dia punya Kemampuan dan kakaknya perempuan Tidak punya kemampuan, dia punya kewajiban untuk memberikan Nafkah kepada adiknya ya. Nah kemudian di sini adalah kebaikan bukan kewajiban, kebaikan ya. Dan kalau memang mampu kenapa tidak kita lakukan. Namun ketika keadaannya seperti itu ya diberi kebaikan namun tidak justru tidak berterima kasih. Maka di sini kena dalil laa yashkurun ya nas, enggak bersyukur kepada Allah orang yang enggak berterima kasih kepada manusia. Dan dia masih merokok, masih tidak mengindahkan nasihat dan seterusnya tidak salat apalagi seperti itu. Maka di sini Uh, uh, tindakan yang dilakukan tidak mau bersamanya dia, ya kalau memang itu bisa membuat dia jera dan kapok, maka itulah tindakan yang tepat. Yaitu anaknya uh, di sini diberikan sanksi seperti itu. Kalau tapi kalau menjadi jadi ketika dia nggak bersama ibu, malah tambah jadi tambah rusak, maka lebih baik bersama dulu sambil dikasih nasihat dan seterusnya ya barangkali itu masalah aladin lihat masalah dan maksudnya kalau memang diperlakukan seperti itu bisa lebih baik kapok atau jerah itu yang lebih yang dipilih tapi kalau kalau kita suruh keluar tambah rusak ya maka lebih baik bersama itu dulu ya mudah-mudahan bisa diperbaiki sambil berikan nasihat dengan cara yang baik dan diambil apa namanya cara-cara mungkin datangkan orang yang dia anggap Uh, Disegani dan seterusnya Demikian ibu ya. Nah Ustadz Kita akan angkat kembali dari penelpon kita Ustadz Dengan Pak Hendri di Karawang. Assalamualaikum Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam Saya mau nanya mengenai korban Pan Men, Untuk sapi, sapi itu 7 orang ya Untuk 7 orang ya 7 orang itu 7 keluarga apa Per orang gitu Ya. Ya, cukup Waalaikumsalam wabarakatuh. Wa Adapun Tujuh Warga atau tujuh orang Apakah itu tujuh orang Itu dari orang lain atau warga Kalau untuk keluarga Itu boleh kita menyembelih Satu ekor kambing Untuk semua keluarga itu boleh Karena Nabi beliau Seorang salam ketika berkorban Beliau mengucapkan Allahumma taqabbal min muhammad Wa ali muhammad Wa ummati muhammad Ya Allah, terimalah ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya dan Allah, terimalah ini Dari Muhammad Dari keluarga Muhammad Dan dari umat Muhammad Dalam riwayat yang lain Satu ekor Dia sembelih Beliau sembelih Untuk dari Muhammad Dan keluarga Muhammad Kata beliau Dan yang sekor yang lainnya Beliau sembelih Untuk umat Muhammad Maka nah, di sini satu ekor ya Boleh Bapak satu rekor sapi dengan keluarga semuanya nggak pandang tujuh orang tapi kalau dengan orang lain yaitu tujuh orang ya kalau dengan orang lain tujuh orang kalau dengan warga nggak milih berapa orang pun dengan keluarga semuanya ada di rumah semuanya mungkin seratus orang nggak apa-apa boleh. Aam. Aam set. Baik Ustaz, kita akan angkat telepon terakhir dari Pak Nendi di Cilengsi. Ustaz Assalamualaikum. Halo assalamualaikum Ustaz Wassalamualaikum warahmatullah. Ya, silakan, ini, Pak. ini saya punya masalah nih. Tentang masalah apa? Yang tidak mau sholat nih gitu. Iya, Pak. Itu aja. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mas. Maksudnya orang yang enggak mau sholat gitu, ya. Iya, mungkin saya. Heeh, uh, iya. Baik, eh uh, pertama sampaikan karena bahwa inna awwala ma sa'ba al-hasab al-abdu as-salah. Wa idza salaha salaha sairu amalihi wa idza fatadar faqada Ketawa kali dihisa pada seorang hantar sholatnya Kalau baik sholatnya Maka baik semua amal perbuatannya, Kalau rusak maka rusaklah Semua amal perbuatannya. Dan bagi orang yang meninggalkan sholat Ancamannya berat ya. Ulama bersepakat Bagi orang meninggalkan sholat Dengan mengatakan bahawa meninggalkan sholat Tidak apa-apa Mereka tidak ada khilaf, Tidak ada perbedaan Bahawa orang tersebut kafir keluar dari Islam Ya Sehingga kalau sebenarnya seperti itu, kalau dia mati, tidak mendapatkan warisan dari keluarganya. ya Kalau dia mengatakan, oh tidak apa-apa tidak sholat. Ya. Kalau dia mati, tidak dimanjikan, tidak dikuburkan, tidak disolati. Artinya dia dikuburkan, di kuburan kaum muslimin. Maka berat. ya Dan kalau dia tetap bersikukuh bahwa tidak sholat tidak apa-apa, itu bisa dengan sendirinya perkawinan dengan istrinya rusak, dengan suaminya rusak. Ya. Jadi tidak bisa menerima waris. Karena sudah ulama Islam lah yang terlalu Muslim al-Kafir, walaupun adalah Muslim, tidak boleh kafir dari orang Islam dan sebaliknya. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena malas, maka ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak, dan juga ada perbezaan lagi yang mengatakan kafir kalau meninggalkan seterusnya, meskipun malas, kafir. Tapi ada yang mengatakan tidak, al-hajah meninggalkan sebagian tidak. Allah Balam di sini. Maka di sini. Uh, berat ancamannya ya, bagi orang yang meninggalkan salat. Al-ahdu bainal bainasyirk uh, al-ahdu bainal mu'min wa syirk tarukus salah. Perbedaan antara orang beriman dengan uh, kekufuran atau dengan kesyirikan adalah meninggalkan meninggalkan salat. Oleh karena itu, hati-hatilah dalam masalah meninggalkan salat ini. Dan orang yang meninggalkan salat secara malas Ya, bukan karena menolak kewajiban salat bagaimana Al Imam Syafi'i, dia harus di, diminta untuk bertobat, ya. Dan Syekh si Al-Albani mengatakan kalau dia e, diminta bertobat enggak mau, sejatinya bertobat Imam Syafi'i, kalau enggak mau salat maka dibunuh. Maka karena Imam Al-Albani, kalau dia mau dibunuh, ya, meskipun dia mengatakan meninggalkan salat sudah apa, apa apa namanya? Karena malas tapi ketika disuruh bertobat, enggak mau bermain hukum bunuh dan ini yang hukum bukan sembarangan, harus pemerintah. Ya. Kemudian masih e, mau di dibunuh dia bersedia, maka meskipun dia mendengar solat malas, kalau dihukum dengan mati dia bersedia, maka dia dikatakan telah kafir. Ini menunjukkan dia menghalalkan Apa-apa kalau mendengar solat tersebut. Demikian Allah waalaikum salam. Nampak. Mungkin sebagai penutup dari antum saat pada kajian kita hari ini set. Iya, betapa pentingnya yaitu yang namanya sabar. Betapa pentingnya jiwa ini untuk kita benar kesabaran ya. Karena kita ketahui jiwa kita ini senantiasa bolak-balik ke sana kemari. Ya, huffatil janna bil makaroh wa nabi syahawat, surga itu dikelilingi oleh yang menyenangkan, neraka dikelilingi. Ah, surga dikelilingi oleh perkara yang tidak menyenangkan dan neraka dikelilingi oleh perkara yang menyenangkan, syahwat. Maka di sini apa namanya uh, jiwa ini sebagai kendaraan kita ke surga atau ke neraka. Maka kalau jiwa kita ini tidak stabil, ya, alias kendaraan kita ini tidak memiliki pemegang ya, dan penegangnya adalah kali penegangnya kesabaran. Maka kita akan terseret ke mana saja kendaraan kita berlalu. Maka lebih lebih lebih menjurus. Ia ya, kepada kejelajan. Karena anda nafsa, anda ammal dan bisu. Kerana jiwa itu selalu menyuruh kepada yang buruk. Maka kali pengekanglah yang akan mengendalikan kita ke mana kita hendak pergi. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan. Tidak ada lain kerja kita minta kepada Allah. Jangan remehkan yang namanya doa, yaitu berdoa kepada Allah. Karena kita ini orang yang sangat lemah. Sakir, al-sakir ila Allah butuh kepada Allah. Jadi kita minta al-trafik, minta al Yaitu ketepatan, meminta ketepatan Istiqarah dan As-Sahabat, As-Sahabat as Di atas jala Allah SWT Demikian yeah. Wallahu alam sawak, wa sallallahu ala nabi Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa akhiru da'wana ala rabbil alamin